Тіло його брата пронизвучи скрізь З горлянки Ольга вихопили жахливе рівнення. Двома величезними стрибками він опинився біля Елза. З такою силою ввігнав, списав груди його вбивці, що вістря вийшло із спини. А далі Ольга шостих схопити Елзову палицю і відбивати ускорженілі наскоки Скольда, його напарника. Кружляв навколо тіла брата, моби в нього було лише одне надумці — затулити Елза від мечів. Іноді Ольгові справді уважалось, що той тільки приліг, смертельно знесилений, не в змозі навіть ворухнути рукою. ось відпочине і підведеться випростає плечі. І Ольг почує його войовничий клич. Йому навіть хотілось гукнути Швидше підвуться, брате, бо мені сутужно, ось його шолом збили з мене та й палиця твоя завелика. Ольгові справді, було, непереливки, без щита, з непокритою головою, двічі його вже діставали мечем, один раз у плече а другий вістия дряпануло за вухом. Хоч рана і не глибока, але кров юшить розбризкується червоними краплями на каміння, на одяг, на супротивників. Жах смерті витав над ним. Ще разу все ближче, і зловесніше висвистували мечі, тільки встигають підставляти палицю. Як йому вдавалось відбивати напади, з обох боків, ухилятися від двох свістючих лез, тільки боги могли відповісти. Але це було саме так. На маленькому клаптику землі, поміж двома волонами, молодий яру відбивав всі удари розлютованих, оскаженілих від вигляду крові нападників. Скольдин коли зупинявся, хапав широко розкритим ротом повітря, хрипів, «Все одно вб'ємо тебе, все одно ляжеш поруч із ним!» Ольг не відповідав, тільки облизував пошерхлі губи і час від часу прикладав долоню барани за вухом. Вона напокоїла і лякала найбільше. Знав, якщо кров не зупиниться, то з нею виточиться його сила. «Якби вдалося!» «До списа дістатись, висмикнути його з Де ж це, мої родаки, чому не поспішають? Хто це? На мене так дивиться, аж ніби пропікає. Ольга вже давно відчував на собі чийсь погляд. Він не дратував, не плутував невидимим, знесилюючим павутинням. Навпаки, то ніби руку підштовхне, щоб відбити удар. То плечі притисне» щоб вмить ухилитись від небезпеки. Може, то лісовий Бог до нього приглядається, свою прихильність виказує. Не дарма ж Ольф під час лісових мандрів завжди виділяв йому дещицю від своїх харчів. Де ж він може ховатися? Чи на насереду тих сосен, навколо яких уже туляться вечорові присмерки? Ні, нікого, навіть тінь не ворухнеться. Повернув трохи голову і зустрів з поглядом от того, скульдового, раба безрукого. Лише мить очі в очі глянули, та Ольгу стих відчути спопаляючу силу ненависті, жадобу помсти. Проте не до нього. На виснаженому бородатому обличчі очі аж палахкотіли. Ось хто достеменно зрадів би, якби я відтягив голову його хазяїнові. Ольг ледь не гукнув до нього, щоб прийшов на поміч, та відразу отямивсь бо не годиться рабові втручатись у герцю варягів. Він і сам порається. Один спритний випад, один міцний удар — Поки суперники відсапувались, поволенький непомітно намагався наблизитись до списа, щоб несподівано висмикнути з тіла вбитого.